איפה הם היום? פרויקט מיוחד של היפופוטם. מחזור כ"א בבית ספר תיכון על שם פוכצ'בסקי ברמת גן סיים את לימודיו ב-1983. לאחר הצבא כל תלמיד פנה לדרכו. היום, 15 שנה מאוחר יותר, נתחקה על עקבות הבוגרים. והפעם, שני תלמידים בכיתה י ב' 8 ספרותית. מיכל דגן, תלמידה מצטיינת ופעילה בתחומים רבים, יש איכנותה, חביבת המורים. מיכל לקחה על עצמה בגרויות ועבודות גמר נוספות סתם בשביל הכיף. היום, כבר מותר לספר שכל השכבה שנאה אותה מוות, המקרה תוכנן ובוצע על ידי ראובן, אשר מעלליו סופרו בתוכנית הקודמת. מספר המחזור. מיכל תלמידה מאוד פעילה. היא מציירת, כותבת ומדריכה בתנועה. לחוג הפיסול כל יום שני היא הולכת, ועל נגינה בגיטרה, חוג מקרמה, החלקה על הקרח, ריצת 1500 שט מפרשיות, שילוט מדרגות, מועצת תלמידים, חוג טיסנאות, בלט מודרני, אלטזכן וסכינים חדות, היא לא מוותרת. איפה היא היום? מיכל דגן מרצה עונש של חצי שנה בבית הכלא העירוני על שם פוחצ'בסקי <תנדר> על הטנדר הרעוע של מיכל נתפסו סכינים משומשים חלודים אותם התכוונה למכור לתעשייה הביטחונית <תנדר> מיכל, איך זה קרה לך? על הטנדן הרעוע שלי נתפסו סכינים משומשים חלודים אותם התכוונתי למכור לתעשייה הביטחונית אבל עכשיו אני משתדלת להתנהג למופת אני לא עושה בעיות, הצטרפתי לכל מיני פעילויות בכלא חוג תיסנאות, חוג זה, חוזמק מרעה מיכל! מיכל, בואי, בואי רגע עם מטומטמת אני רוצה להראות לך, יש פה מכונת צילום מה, איפה? הנה, תראי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יוסי פולג, בית המרקחת המהלך, בתיק שלו היה מחסן תרופות שלם. אם למישהו בכיתה היה כאב ראש, כאב בטן, או סתם הרגיש הוא היה פונה ליוסי. אבל יוסי היה מניאק, ותמיד כשמישהו ביקש ממנו איזו תרופה, הוא היה אומר... בבקשה, אבל תדע שזאת ארוחת הצהריים שלי. מספר המחזור יוסי שלנו הוא ילד חמוד, לומד איתנו...